اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَعْضَى دِي صَوَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ بَعْضِي كَسَانُوا جِبَ مَكَمُوا كَرَّمَكِ قَلِمَا بَيْلِ وَا مُسَمَنَانَ اوه هجرت یا نوه کاری دال ضروری کارجه دا پدارو اخښو او که په واقعي کې دا خلک د کافرو سره راځي چې مرامه سره د وطن نن وسو د کافرو سره ولاړو جنگ نه کاو سره د کافرو سره ولاړو چې دا بلګلې خکای په دغه کسانو کې بازي کسان اورګي دل مړو شو چې مړو شو نو د صحابهو نغاوو چاوی دا کافرانو کافر موشو چاوی نه دا مسلمانانو او مسلمانانو مسلمان لشو نو قران مجید دا یا تو نه را دغه کړي یو سړي ځان د مسلمان وای په میدان جان کې چې لري د مسلمانانو په مقابل کې د مجاهدینو مخابله کې د کافر سره ولاري او د کافر سره دیوډا کیدو نو دغه انجام به ماږي کوم د کافر سره چې په دنیا کې چا سره او دا باغ لارا که مر شوی او دا اوائیس رویسا بیگی اِنَّ اللَّذِينَ يَقِنًا هَغَخَلَكَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَتُ Josh- tastes macadina malek یقینًا هَغَخَلَكَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَتُ Josh- tastes macadina malek دا مرگ ملیکی راللن او دا وی نه په میدان د پادر کې مثلا سا وا وشته حکم واقعي ته واقع شه سوالي مي انفسهم ودا سي حال کې شدي زلم کوونکي او د خبرو زانو سره الک داد ازان سره ظلم دي کننه چې په میدان د چن کې ته د مسلمانانو مقابله کې راشه ولر د چا سني د کافر سره کافر غیر روان کړې دی او مخ ته مخ ته دي وته ټوپک ټوپک کیږي که مجاهدین چرداونه لیو مجاهد و تاسو تګلی په نارسه انفسهم پداسه حال کې شدی سلام کوونکو د خپل زانن سره ملیکي رالی او د دینه په بدر کې سا نو دی ملیکو ارتوي چې په دنیا کوم څه شي کو او وکماله روان ری قالو دی ملیکو وتوي چې فی ما کنتم فسکی وتاسو تااسو بګم ل روان وي کفر ل روان نه ک په اسلام روان وي کفر کارم کوه ک اسلام قالو دی مل قوه تووي في ما كنتم فسكي تاسو نو قالو دي ور تووي شي كنا مستعرفينا و منګه کمزوري فل ارض پس ما کدمه کی کی کمزوري اظهار د ایمانم نشو کولې ا اعمال د اسلام نشو کولې قنهم من مصدر عفينا كمزور في الارض بسمك دمكيتي نقالو دي ماليكو وتويچ ولي دنيا تول مکا وبلسينو بهابر هجرت کله تا سن شقولي ابو بکر او عمر او صحابه هجرت کنو تا سن شقولي الم تكن ارض الله ايا ن الله الم تكن ارض الله الله واسعات ان فراخان لمکین ولی بلعکنا وا شرطم هجرت کړی وی فتوح اجروش تاسو هجرت کړی وی فی ها پاری کی واولائک دغه خلق چې د اسلام په مقابله کې دوی دا کوفر سره ودالي واولائک دغه خلق چې دی ماواهم جهنم زیدوسیدو دا وی جهنم دی وصاعت مسیرہ او ډیر بد د دا د واپس کے دلو دا ډیر د واپس کې د غې چې ته مسلمان ځان تهوي د رسول الله نه دا د چې حجرت سرور دی او مدیې تهځان را راي او طب بیا حجرت نه کوې ووست صیر او دا ډیر فې د واپس کېدو ال مستد اف مگر حق خلق چغکم زوری دی چغوی خواران پا مککه دی ایمان روڑه دی خو هجرت نشکو دی. یا زاری دی یا خزی دی یا مشومان دی ایلا المصر افینا مگر حق خلق چغکم زوری دی مینا رجال دی سرونان بازی سری درسیو چه مسلمانان خو زارو خواران سفر نه دی چا تا لار معلوم نوید ون سه او دښځونه بعضېښېې چا هغویمان را وړي خو خوارانې ښېوي سفره نه شو کوړي ولویلدانې او واړه معشمان عب اب بهوي ځم پ کوم زم, زم د وړکوالی د ووجهما حاجلتو نه کوو زما مورم دښځوالي د وجههغې حجرت نه کوو لا یقط ونه چا هغوی طاقت نه لري حلت چل. او ځکه کافرونه راوټل د خصوصانه خبره نه واغې خو چې نه غوښنه لا یستطيعون شي بي طاقتنا لری حيله دچل ولا يهددون سبيلا او نو علمي ابي تدارو د هيجرت دار متمدمني فاولئك نغخلك چوي هيجرت نه ليكړ او په مکه کې اسار دي اصل الله قريب ان شاء الله ان عنهم الا ما فيكديتا وَكَانَ اللَّهُ دِعَلَّا عَفُوًا عَفَكَ وُنْكِ غَفُورًا بَخُنْكِ وَمَيُّ هَاجِرُ چَاچِ هِجْرَتُكُمْ او سوال بیداشو دا خود کفر وطن دي تاوی زجد دیسان هجرتوكم التبا خرمسو التبا غندمسو التبا اسیقم او چې حجراتو کو فی سبیل الله په ارض الله کی لکادم کی خلکو حجراتو کو مدینې ته نو یجت فی الارض دی به قومومی پس مکه کی چې چرته حجرات کړي دی یجت فی الارض دی به قومومی په غاصمکه ده حجرات کی الکاس شی بوومی مراغمن کثیره زړېرو دکان بومو تمې لوشي کور بومو تمې لوشي او جرم بومو تمې مراغم دا د رغم نه رغم زریلا کېدو ته نو مراغم م نه کوي سبب د زریلا کېدو نه مخې نه شي صحابو هجرت وک او په مدینه کې دوی ته زین ملوشو نو د ابو دا د پردایي عزت دا اوتبه د پردایي دا او بیزدی وا د چې دا یو قوم نته هجرت وکړي او دل دلته ځمې له شي نو دا د غي د ماشو نو ځکه وې مرغمن زه کثیر اړې او ساعات پرهې الله بدل مال درګي دولت بدل درګي کاروبار بل روان کی یو <تصحیح> صحابې دې ډېر مخنس صحابې دې دا مخکې ني آيتو نارانل چې هجرت ډېر ضرور دی او کښاو نک نو دا وی دا پارشانه م دي دا تردا تمه پر دا هجرت فرس بيارستو ختم شو یو سړی دی ډیر مخلص سړی دی بوډا زول بیمار چه دا یا جنرال نو غوي چې زما خو تاخ اتشته ده هجرات کول ز هجرت کوم باچو او تسالونه وکړو جوابان کمزور یو مزاو د جولاتو غوره مزه هغه ویننه الله ویني چې هغه خلک چې هغه کمزوري ني نسخه کمزور کینی قشانه وکي والله زه د شپه نه نه نه دنۍ مزدورانو کتل مزدوران او پکاټ کې را واغشت پنید د هجرت چې د مدینه ته بوځو چرا تا چې دنیین ته ورسې د مجدشان ده نو چې د قضېتهې د نوغرریب کم زورې موګړام فماته اله شو. دسې نور ک او کوو په لارم ل شو نو کاافو فرپې ګډې شو وړی چې نه خپل مقصد ته ده. او نه نا پخبل کور مرشو دی باوی کور باندې مرچې نه زړ انسان سعادت او خوش قسمت خوش د کور مرګ هم ته شو. او شي مدینه जातो الټا مونر اسی مولا د ایتونه نسی یرو را د کور نه روته پنید د هجرت او یو غز د کور روته او دا, دا وخت دز مر شوې تا الله پاک شه د نامه پسې کی حسابي کو ما وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ صَوْكًا جِرَاوَ وَتَدَخْفَلْ كَوْرَنَا مُهَاجِرًا بَغَاصَ حَال كِ جَدِهِ هِجْرَتْ كَوْن كِ وِي إِنَّ اللَّهَ أَللَا وَرَسُولُهُ وَذَلَّ رَسُولُ تَا أَوْ سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ أَوْ بِعُومُمِ تَلَ مَرْقَ بَلَارَكِ فقد وقع اجره نیقنا ثابت شو اجره ده علی الله بواله الله بوت مکمل اجر او سواب د چاور ماجر او د هجرت وکان الله دی الله غفور الرحیم په خون کې او رحم کا ان کې باسی کا د رسول الله نه سوال وکړي حضرت مونږ په سفر باندې زو چې په سفر باندې زو مونږ راشي وه وصفر بسفر... سفر سفر کې به مونږه مونږ څنګه kaw نو الله دا یذنا نازل کړو وایصاد ورختم کله چې تاسو سفر kaw وای وایصاد ورختم کله چې تاسو سفر kaw وای دل ارده کې پسما سفر روان او موږ د سفرانی kaw نو دا چې ایستې کنه فالې سلام علیکم جناحه النشط پس والله <سؤال> السلام عليكم جراح النشت پتہ سو غنه ان تكسرو چ تاسو کوم والي وکي مين الصلاه دمان زنه مراد دمزنا فرض مزدي او هغه مسلم مراد دي چې سلور رکاتي دي د دې وجه نه پسونته کې قصر نشته چې سلوري سلور بږي دا رنګه سلور رکاتي موسوي د دې واجب نه په دو رکعاتو کې قصور نشي چې تاسو د سبی یو رکعت کړئ رکاتو رکعاتو کې د کما خام قصره نشي مونږه چې فرضي او په فرزو کې بیا څلور رکعاتی وي ان تک شروع چې تاسو قصرو کې مینا صلاته د مونږنه خدا کلا ان خفتم که تاسو یریدلې ان یختنکم الضینا چې تکلب ورسیت تاسو ته غخلک کافر چ کافراندی پس سفر باند روان او دا کافرو او طرف نه تاسو تا خطره را لبہ حالت دا, دا خطر ی کی ک تاسو قصر کوی سلو را کا تمن سو دروازہ تا کوی پس سفر کی نو یجوز دا دغدی جائز دی قران نہ خودونه ثابت شو چہ کافر دا کافرو او طرف نه خطر وا یرا وا چداخلك په ممتاز تکلیف را ورسې نو خیر دی فرض نو بیا څلور مکاوي دواکي اوس چې خطر نه بلکل خطراني نو بیا نوغه د حدیثونه ثابت ده د رسول الله د عمل نم ثابت ده او د رسول الله د مبارک خلین نم ثابت ده رسول الله چې حجۃ الوداع کې صحابه وې د الله نه بغیر مونږ نور د تشان نه یریدو اس خطر نه وای والله را باندې رسول الله چې موږ د سلور وکړو په ځای وسو ځکوله عرفات د چې نه نه عرفات حج کې وړه څه دل سره دا باندې لزارو... دا څه د یو لک نه زیات خلکو اس یاره مز... نه و او رسول الله چې د مس مسجد د دیگر مستوسو سره قاعده وکړو دغور قاعده وکړو د قرآن نه دونه شو شوای چې د یوې وخت قصر کوي باټ شو چې یره نو بیا د حدیثو نصابته دا چې قصر کوي فا ان الکافرین یقینا کافرون شری کانلکم دلیستاسو دparagraph و مبینا دشمنان خارا دا یو دیم کې سمون زده یغې تصلوات خوف و یې صلوات خوف اوست د مجاهدین چې جماعت دی کافر و تولار دی پوری غال کافران دی و لا جنگ شروع ندی او دلته د مصفخین و خراغی مدلی سفر دی که نا سفر که با قصر که بی مصفخین و خراغی تا سوایه که منگا طول ملگری پا جمع ادری گو دا کافر په منگا ملونی نتاسه چلو کې چې امیر د اختار بوله دا, دا, دا دل ملگوری با سی گی دو دل جبه منز ده یو هی سبر اوالی دشمن تا مخامه خود ره چه تاس رکی خود ره او یو دل با دزان پسی اود ره دو رکا الله اکبر بود دل یو دل با ده پسی اودار ره یو دل با دشمن تاودار اگر دشمن والا بنیت نتدی چې امام سه یو رکعتو کې دا دا او د پیره رکعاتو د دویمه سجدين را دغشي روچت شي دا ډاله بدل شي مانزه خبری خبره باندې کی دا ډاله به مانزه کې شي دشمن تبودريږي اوا غم ډاله نه را شغه دشمن ته وداړه ما ابراشي په دیم رکعات کې و د امام سه پسې دا و تدی نیت جنیت او <سؤال> تړی دیم راخات با امام سره پوخی دا د مس قرشو با تحیات او باندې په دا ډاله د سرکینی چې کله مس قرش امام با سلامو ګرځي دا ډاله با سره سلامو نه ګرځي اوس د دوی خو خدادي ډارې قدمونه دل تک یو خالته کوي خو خدادا دا ډاله د منځ کې لاړ شي دشمن تا دیو درگی. آغا ڈاله نداش آغا پیل رکاتی کریو. آغا برای شید دیو زیتاون دی خپل زیتا. او دا قصی موز بو کی پسې چې امام کوي چه خردک کری. بل رکات بو کی. دیو بیا سلامو گرزی. بیا بدا دویم اڈاله شی آغا پیل رکات تی تلیده. آغا آغا او کی بیا با موز سلامو گرزی. خیال دینا. دښمن د طرف نه دومره يره راولاله چې تاسو دا وایئ چې مونږ په چا باندې ودريږو اس نه چې کوم ګام له نو امام لا پکاره دادی حاکم ته چې دا خپل مرګ لري دوی سي يوه وي سچاته ودري دښمن ته په له کې سزان په سې ودري ورکاته مزلي ورکاته موسکی یو ورکات موس دیړني ته یو امام وبا بیا دل ته خپل سيودريي داړه له بلاله شي دشمن ته او هغه مخيني شي دشمن ته ولاړه و ابراش امام سه پسه بابا دويم را کاټ کی نه ته وړي چې دويم را کاټو کی پاتہ بیا ته مو سره کی نی یا امام بدل ته سلامو ګرځي دی و سلام نه ګرځي تی ب بیا لارشې دا غلط مان سه کې دشمن ته و هغه مخینه ډاله و راشي دی مخيني سه تا او دلته و د قصمو سکی شیمام پسې ولاړی نه بالحمد وای نه په صورت وای دا یو رکات وو خې د فجر رکعت جوړی و سلام وګرځای بیا با دویم راځه هغه خوخه کا الټا کم رکعات کوي او خلل تلزي اغلین وس خ وا ازا كنت فیہم کله چتې پدوی کې فهمت له مصلاه او تا قایمه او دا دوی دا پاره منزا دا صلات خواب دا, دا پاره دا ضرور نداشه رسول الله ویو کنی بچه د کافر او د طرف نه ای کنن و بس منز بکی ننم کولی شی فلتقم طائفتون قد دریگی یو دل منهم دا دی مجاهدونم آکر تاسران یو دل دی قمانزه که ناسر او دریگی خدا دا دی دی وصلہ وصلہ کی ولیه حزو اصل حقهم دی دره ولی خپل وصله علاک وصله خپل دیوکه مک دی مجاهد وصله بر حواله ځان سربدل تکي روړي فایضا سجدو قال چې دوی سجده د پیل ارکاته دوه مسجدو کې یو رکات ونزخي نو په دې معنی به دوی لارښوته دشمن ته فليکونو دوی دې شمن ورایکو رس تستاسونا دشمن تا دیودریگی والتا تی توائفتون اخرى او را دیشی اغا دال بلا کم ادالا کم دشمن تا والا سره یعنیت ندی تردی اغا دی راشی لم یو صلو چا اغی منز ندی دویم رکات کې د امام سر پسنیتو تغی فل یو صلو اغی دی منزو کی دویم رکات معکه تا تاسره خو بیا مسله دا چې غورې واصل به نه لرې کوي ولاخو زور لدوی دوی حیزرهم سامان د جنگ د دوی و او واصله د دوی په کار داې چې مسلمانان ار وخت کې تربیت خخه ار وخت د جنگ تربیت دا ډیر سرور دی او دانیت کوې چې خیره سره کله د اسلام او د کوفر جنگ راشي. نومو غسالا د سیکنډ کا سره دی اف سازه شانه ډیر سازه شانه اوی نند مسلمانانو نټوبک واغشت وسله دی واغش دا واغه بیر نه دی د غونډسک د یو لپارهاس کې ورکنن زمون بچیم غونډسک دی ور وټ هم غونډسک دی یو پلان یې غونډسک د کافیر سره مخابلي په جنگ کې نل وسرقوم وندسکږي دغری مو אבי لاړ لاغار سی دوم وختم سم مونږ راځي یو ګډ وړیو نو الیا حضور دې دراوالی سامان د چنګدی وا اصلح طف مو وسل ددی کافر کافیر دا ارزو دا چې دا, دا, دا مسلمانان او د لسن مونږه دغه لري کو او خلانا خلاب كل انسان دانا پویتیادا صحابانو صحابو سره به وصله وا ارسبو سره خو چې مسلمان تابه ور مخ تي کو نوبیا ګیدلو سره به وتټ نیولیو او چې کافر تابه ور مخ کې کنو داس مروز مریبو مونږ لا یا وصلره را دیو کو وصلره لو غند د خپل مسلمان خلاف د وکړو دا ترزی و د دا بلانی و لاو دا بلانی و لاو تور بلانی و لاو اغا وصله نمزه منگاره تورکه خا <تصفح> <تصفح> ودالذین ارزوک بی ها غخلک کفروش کافران دی ده کافرو ارزو ده لو تخفلون کدا لو مصدر یکیم سیده ارزوک ای کافران لو تخفلون ده غافلک دوستاسو لو تخفلون دا غافل کی دوستانه ان اصل حق کوم دا وسلی ستاسو نه د کافرو دا ارزو ده شه دا مسلمانان د خپل وسلون غافل شي یا لو تمنا د فرکه لقدل توي لو تخلون کاش کاش چې تاسو غافل شې عن اصل حقكم دا وسلی ستاسو نه واامتعتكم او دا سامان د جنستاسو نه دا وای چې دا جون سامان لا غافل شي دا وصلین به دا غشنو چې غیر مصالح شي نو چې بیا دا نه امله کینو سوالونه به کوي ته وګورم مک ورا باندې امله ته وګورم مک ورا باندې کله به جلوس نو به مک ورا باندې به دا غسه به یو شي نه وصله دا سره نو ته دی فخوداس په بدر سر ګور خوله در ماتوم کنه فَيَمِيلُونَ نَنَوِ با حَمْلَوْکی پتا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ عَذِيبا حَمْلَوْکی پتا سو مَائِدَة 1 پيوسل حَملی سرا د دې وشنا مجاهدو چې موسکاویم زانسره وسل نه راکې پره کونی سي اکبارانو باران یا بيماران و اوس دا د شکا نغا ارشالیشر توخه تولشی ولا جناع علیکم نشته گنا پتاسو ان کانبکم اسن کشرو پتاسو باندې تکلیفو هغه تکلیف د سومین ماترین د باران بباران کم پدا وسل نشوچا او کنتم مردوا یابتا سو او دلتا د مانزو و خراغي نو گنا نشتر ان تدعو جتا تاسو کې دا واسلام دا واسلاک په الامر کې کې دي خو بیا هم دا دې کولی واضو حذركم را واخلی سامان د جنگ تاسو دا ودالې دا توردا دا غزرارم انل الک په دنیا کې نن د کافرو دا پاره تاسو نمونه د عذاب یې الا چې کافرل عذاب ور کوي اس ناس په لاس ان الله یقینن الا اعدلیل <سؤال> کافیرین تا یار د ده کافیر و ده پارا ازابا موهینا ازاس بکونکی علا که منزمو که سناشنا منزخو مو که چه صلاحی خوفو دوی فیزا قدویتومو صلاح تا کلشتا سپورا که او خلی مرچه دراله نگواری ذکری کسی لیر دیرکوی خواه فسکر یاد کہتا اللہ قیاماً پدا پدا پدا تاسو اللہ قیامن پداسه حال کیچ ولاری او قعودن پداسه حال کیچ ناس tie او علی جنوب کو پداسه حال کیتا تاسو کو باندې پراته مطلب دا لري همیشه هو یا سړی ولاری یا ناس دی او یا پړه باندې پوری خاص کر چمورچکی ذکر کثیر ني روان اکثر دم دا انسان دنہ پوئتیانہ حدا چو امر چکه دی دیناستی کنسټ کوي واستا دا غټ کا فرداسه کوستا دا غداسه کوڼنه نه ګور دی کې خیر برکت ختميږي ذکر کثیر کوړنه چا دې لري مو هغه فایزات وتم صلاتا کلي چ تاسو پورا کومزوا واسکور الله تاسو یاد کې الله قیامن پداسه حال کې شوالاړي و وقعود انا حال کې چې نه الناس دي وعلى اجنوب کوم او حال کې چې تاسو پراته ي په خپل له خورم برخونو باندې دا صلاتي خوب دې ګورې دا ور واخ نه کوي ښوځل دراشي او دیم کوي نه دا هو پدابږي میدان د جهاد کې چې خاص وخت دي نو هغه وخت دي, دي فايزت ما اننتوم کله چې تاسو تېمنان ملوشي نفاقيم الصلاة بيا عدر ومونس ياسيمس كبه آغلا صلاة خو مونس بيا مكوهي فاقيم الصلاة تاسو عدر ومونس إن صلاة يقنان منسجد كانت عالمؤمنين دادف مومنانو كتابا موقوتا انفرش بي واخب واخو كتابا موقوتا منبج منيو ده کتابا مانه فرس کوي او ده موقوتا مانه که چه ده ده وخت با وخ بیا مسلا د ده, ده جهاد فی سبيل الله ورزانون تکڑه که او سستیم که وی و تاسو سستیم که وی فی ابتغاء القوم پتلب قوم که د ده کافر و پتلب که سستیم که وی او کتب جنز خوگیگم نو دا کافرن نخوږي چې دي خپل وطنونو پرخې دی او دلته راغلي دي انت تاسو خوږيږي درد درد خو تاسو دردېږي نو فإنهم دا کافرن شدي یعلمون اقیم دردېږي اویم خوږيږي کما تعلمون لك سن چې تاسو خوږيږي ناخ خپل خوګیدلو کافرن صرفه نيته هر وترجون من الله يوم يوم بل شيء کې ایا ستاسو د پاره شتري د خوران د غینه محروم دي وترجون تاسومید کوي من الله دالانا ما د دا ه اجر او ثواب لا یرجون جدی امید نکي jihad تا پته کې جدا سو لکم اجر او ثواب نو امید کړي د دا کافر دانی شریګه دا کافر په سر لپاره کوي وکانه الله علی من خبر په هرڅو حکیمه خواونده حکمت بخبل کارونو کې صلی الله علیه و سلم حالات رس رابا تزمون خالا درس گی عمالم درس گی عقیدان درس گی مامیداتا منحقبها برابطا درس گی رابا خبل توفید زمون سرشانی لی حال گی لخبل عظیم تیتاب صحیبو یرات عرقی لخبل خوب بی عمر علیہ السلام با حدیثو بانده رابا اون سحیبو یکی خواست کردار کم تیتاب چیمون شروع کردی رابا من کم زودیو تر اصلاح دادتا پویوکی رابا تا قرآن مجید یا رب دې هر و برکت چې موږ عظیم خیر برکت وو دنیا ته موږ تمرکز مون قران دا بچو ته ور یا بابا خبرګین خیر برکت یا رب پر اسره تیا مات دې عظیم خیر ته موږ معلوم وې ټول مال کاروبار ته و هغه ان انشاء الله دې سره دې الله دې دې راتلو دې کې نسو دنیا آخرت دې الله جر و سره زموږ الله په خوبو بچو باندې خوشالي مخول قران په حلال کاروبار ته الله <سؤال> <سؤال> خیر برکت د زو سكونیت مینا د پیوګرزه سره زمونږ دی الله د هر کس سم پریشان او حادثونه حفاظت دي بیماران ته هم اسلام سو نه بیماران دي الله دې وه شفاء کامله ورته دې الله دې وه شفاء کامله ورته خاص کار زمون په دې مرګو کې بیماران ته ډیره دعاګانې کومو د درس خدمت کوي بل یو مسله دا زنګ به و د مګری ویجرو علا ته وی وې چې صباح خوایو ویل راځي نن راګ مخيار راکړي ناګوي در پرې بیا د ما خود واره ته وګي مریدم دوه کې چې د سموکسو نه یغاله پوره او ولنه د هر کسو شربو نه حفاظت دی کوم تم دوه وګي داس ته وګي د بازار حل وګي چاله دې سره محمد مدګو زمون مګری نه په بشان په سفره وې تم دوه غاڼه کامیاب ولې واتان ته سهي